قدر کې صرف د قران حال د قران شان وله اغي ذکر کو سور علق کېم امرو چې قران اول ولان ورلومبه سورته او حکم پکې ستې اقرا بس نو چې د دنیا کې خلق نور څخه یې الله وي چې ما خلومبه سورته نازل کا او پاغي کې آیت چې اقرا اذیله قران نورزی او دې مولانا کار دی او قدر کې شان ذکر کیږي قران عظمت بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی ليله القدر بشکمن نازل کا دې قران لرا پاشپا د عزت کې دړل نمونه قدر عزت عزت او قدر د اندازې چې باغیش په کله اندازه کوي د مخلوقات در عمرونو در رزقونو ذکات لیلت القدر وی اما در راکا سپو کتا لراما لیلت القدر و سداش پا در عزتو لیلت القدری خیر من الف شهر اگه شپا در عزت دا چې چه عبادت باقی که بهتر ده در زرم یاشتو نا چه با که یو منزو یو د در زرم یاشتو در عبادت نا ورکه ضروری خبرونه الله تدریز لو کړه کنه فی لیله القدر ما لیله القدر لیله القدر چې خلکو ګوره دا شپه یی رواه ما الله تدریز لو وي چې دا یقیني خبره ده او زرمیاشتونه دې حساب کړئ 81 81 کالونه تنه جوړیږي او ته یا کاله زره عمر وځي چای هم مفسرین ولا وجب بیانی. شن بيلي السلام چرته بیان کو چې د بخانو امتونه وسواکالو مرو اتسواکالو مرو نزي خپشو چې هغه پکې ډیر عبادتونه کړی نو مونږه په دې پنځوس کال او شپږت کال کې نو الله حکم راولېګو چې ليله تل قذر ته دعا کوي چې د یوتیه کالو عبادت پکې تاسو ته مليا ویږي چې په دې شپه باندې چاماس خوتن منځو ما خام منځو سار منځو ټول پکې راضی کناځه زکه شپه د نور د پریوتو سره شروع شي او د خطو سره بیا ختم شي تناظر الملائکتو نازلیږي ډیر ملائک زکه پکې رڼا دی رہی کنا ور روح او خاص کر امیر سی وو جبريل عليه السلام دا پکې نازلیږي فیہا پردیش پکې ویز نه ربیم رب په حکم د خپل افسر من کله امر ف هر امر سره چله او طویلی نو په دا امر راضی کنا حکم راضی دا حکم دا حکم دا حکم دا شپه سومره ده لګو واخله نه سلامو نحیا دا امانت او سلامته ده حتا متل الفجر ته سبا د خطو پوری حتا متل الفجر سبا د ختو پورې دا پور شپده دا نه چې لږ وخت دی چې خلق پهکې دوه کا نه شي کول لووره کا نه شي کولی.